Здравословни условия, 22 лекция на Общия окултен клас, 5-та година, държана на 28 април 1926 година. Аверен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишление Следния път пишете върху някоя свободна тема, по вътрешен избор. Като пишете темата, не се мъчете да измислите това-онова, но постъпвайте като естественика, който изучава минералите, растенията и животните. Като пътува по планинските места, той се вглежда в камъните и ги изучава. Щом намери някой хубав скъпоценен камък, той го взима, разглежда свойствата му и се произнася за него. Той вече може да говори за него като запознат минерал. По същия начин и вие правете. Не пишете върху даден въпрос, докато в съзнанието ви не се роди някаква красива мисъл. Много хора обичат да се служат с чужди мисли по известни въпроси. Такива мисли има напластени в ума на човека от неговото минало, които някога са били ценни, но днес не струват нищо. Има стари мисли, чувства и желания много от които не струват нищо. От тях именно се зараждат всички наслоявания, всички болезни състояния в организма на човека. Някои от учениците в школата мислят, че много знаят. Наистина те знаят много неща, но трябва да имат предвид, че ние още не сме засегнали най-важните и основни въпроси. Тези въпроси се пречестват от опити. Питам. Колцина от вас има търпението на знаменития гръцки философ Епиктет, който бил зле третиран от своя господар. Господарят му често се сърдил, карал му се, като при това го натискал силно по кръка. Той особено се дразнил, когато виждал как Епиктет понасял спокойно с пълно самообладание и търпение всички негови хули. Епиктет от време на време само му казвал «Господарю, ти можеш да се отнасяш с мене, както искаш, но не натискай кръка ми така силно, защото може да се щупи и после ти сам ще съжаляваш, че не ще мога да ти служа както трябва». Обаче господарят му продължавал да се отнася с него, както и по-рано. Един ден, както бил разгневен, така силно натиснал кръка на епиктета, че го щупил. Пак, тъй спокойно, с пълно самообладание, епиктет му казал «Нали те предупреждавах, че ще ми щупиш кръка?» А за неговото голямо самообладание, господарят му го освободил от служба. Оттам там епиктет се прочул като знаменит философ. Казвам – Съществата от невидимия свят постоянно ви наблюдават. Те имат хиляди и милиони очи, с които следят всички ваши действия. Учените казват, че някои бръмбари имат ли по 25 000 очи. Има светии пък с 100 милиона очи. Можете ли да се представите какво нещо са тези свети? А разбира се, това се отнася до същества с висока напреднала култура. Съвременните хора, за пример, имат само по две очи. Ще кажете, не е възможно човек, бил той даже светия, да има повече от две очи. Това е символистичен израз на речта, но не е действителен. Питам, как е възможно тогава хиляди лъчи да се събират в един фокус? Вие знаете, че има огледала, едни от които събират лъчите събирателни и други, които ги разпръскват разсейвателни. Вие изучавали ли сте въпроса по какъв начин именно лещата може да събира лъчите, когато всъщност те вървят паралелно? Съвременните физици говорят само за способността на лещите да събират и да разпръсват лъчите, но как става това те нищо не обясняват. Да се казва, че човек може да събира лъчите с ръце, това разбирам. Той по не е живо същество. Обаче да се казва, че леща може да събира и да разпръсва лъчи, това не разбирам. Преди всичко странно е как е възможно мъртво тяло, каквото е лещата, да събира и да разпръсква лъчи. Много от съвременните учени искат да починят природата под себе си, да впрегнат силите й и да й заповядват. Човек може да заповядва на природата само при три условия. Най-първо сам той трябва абсолютно да се почини на закона на любовта. След това той трябва абсолютно да се почини на закона на мъдростта. И най-после той трябва абсолютно да се подчини на закона на истината. Подчинява ли се сам, той на тези закони ще може да заповядва и на природата, колкото и когато иска. Не се ли подчинява човек на тези закони, тогава той ще бъде подчинен от природата и то по всички правила и методи, с които тя разполага. Тя ще го хване с щипците си, ще го свали до дъното на дето ще го прекара през всички свои гърнета. Природата има милиони гърнета и реторти, през които прекарва всеки човек, който иска да й заповядва. Там тя ще го държи с милиони години, докато го възпита. Не мислете, че природата е слаба, мекушава майка. Ако тя прекарва ангелите през такива реторти, колко повече хората. Оние ангели, които не се подчиняват на нейните закони, тя по същия начин, както и хората прекарва през своите реторти, не да ги мъчи, но да ги учи на ум и разум. Тя ги учи как да заповядват и как да слугуват. В природата съществува пълен ред и порядък. Тя не търпи безредие, вследствие на което всеки, който се опитва да наруши с нещо реда и строго се наказва. Когато хората грешат, те не нарушават законите на природата и се крият, не искат хората да знаят, че са сгрешили нещо. Казвам, правилно е Бог да не знае, че вие грешите, аз бих желал Бог да не знае, че вие грешите. Щом Бог не знае вашите грехове, това показва, че вие сте праведни хора. Ако хората живеят чист и сият живот, Господ няма да знае техните грехове. Ученикът трябва да дойде до положението да не греши, а не да се крие от хората и от Бога. Ученичеството не седи само в посещаване лекциите на учителите и развиване на теми. Ако е така, тогава това става и в църквите. Отивате в една църква, там някой проповядва за отношенията между снаха и свекърва. Няма защо да се разиска върху този въпрос. Вижте как се разрешава този въпрос в практическия живот. Ако снахата е по-силна, тя набива свекърва си и въпросът се изчерпва. Отивате в друга църква. Там се говори за пътя от небето до земята. Всички се интересуват да чуят нещо за този път. Отивате в Трета църква, там разглеждат стиха, върху който е говорил апостол Павел. «Защо мъжете носят къси, а жените дълги коси?» Той е казал, мъж, който носи дълга коса, той е безчестен. Жена, която има къса коса, тя е безчестна. Мъжът трябва да носи къса коса, а жената дълга. Природата не обича еднообразието. Късите коси съдържат електричество, а дългите магнетизъм. По този начин между мъже и жената ще става правилна обмяна на силите, които те съдържат. Ако мъжът и жената носят дълги коси, между тях не може да става правилна обмяна. Затова именно Павел казва, че жените трябва да носят дълги коси, а мъжете къси. Този въпрос се решава от психофизиологически причини, а не от модата. Ако се разглежда този въпрос буквално, защо рисуват Христа с дълга коса? Пророците с къси коси ли ходиха. Светите с къси коси ли бяха. Много от тях. Не се подчиняваха на правилото, че мъжете трябва да носят къси коси. Мъжът и жената са принципи, те не са само форми. Щом е така, този въпрос трябва да се разглежда принципално, а не по форма. Главният въпрос обаче седи в следното. Къси коси ли трябва да носим или дълги? Човек може да носи и дълги и къси коси. Който иска да развива ума си при известни условия, той може да носи къси коси. Има периоди в живота на човека, когато той трябва да носи къса коса. Има периоди в живота му, когато той трябва да носи дълга коса. Това нещо особено много се спазва у българите, докато на е млад, той бръсне мустаците си, реже косата и брадата си. Щом дойде на възраст от 40 години нагоре, той устройва огощение, поканва на него своите роднини и от този ден се остава дълга брада и коса. Това е български обичай, който почива на разумни закони. Дългите коси говорят за здравословно състояние на организма. Колкото кръвта на човека е по-чиста, а организмът по-здрав, толкова и месълта се развива по-правилно. При болезнено състояние на организма, месълта не се развива правилно. Когато някой човек става нетърпелив, в кръвта му се явяват чужди вещества. Най-първо трябва да се създаде... Психофизиологическа наука за здравословното състояние на човека, за да се знаят причините на всички негови прояви. По този начин ще се различават здравословните от болезнените състояния. За пример, здравословно състояние е желанието на човека да учи. Болезнено състояние от човека е месълта му, че всичко знае. Необходимо е човек да учи. При това естествено е, когато научи нещо ново, да се радва. Болезнено състояние е, когато някой, като напише няколко стихотворения, ходи тук-там да ги чете, да иска хората да се произнасят за тях. Това положение е еднакво с положението на онзи човек, който има цирии и ходи от лекар на лекар да показва цирия си, да иска съветите им. Здравият човек не пита как трябва да се живее. Само болният пита как трябва да се живее. Поетът пита, хубаво ли е моето стихотворение? Питам, ако ти сам не знаеш, че това, което си написал е хубаво, кой друг ще знае? Някой писател пише нещо и пита, вярно ли е това, което съм написал? Ако ти не знаеш дали това, което си писал е вярно... Кой друг ще знае? И тъй, ще знаете, че Бог е Бог на мира, на вечната светлина, на вечната радост и веселие. Когато някой човек скърби, той мисли, че и небето е скръбно като него. Той казва: Господ, не вижда ли, че аз съм скръбен? Бог не се занимава с вашата скръб. Като види някой скръбен човек, той го запитва. Какво ти липсва? Гладен съм. Господ се обръща към своите помощници и им казва. Дайте на този човек да еде. Господи, нахраних се, но пак съм тъжен. Какво още искаш? Трябват ми 50 хиляди лева да се направя една малка къща. Дайте му 50 хиляди лева. Господи, сега съм още по-тъжен. Защо? «Жена ми умря. Дайте му друга жена. Много съм натъжен. Детето ми умря. Дайте му друго дете. Господи, още едно нещастие ме сполетя. Бях професор, но ме уволниха. Назначете го отново на същата служба». Както виждате, щом ви задоволят в това, което ви липсва и скръпта ви изчезва. Питам тогава, вашите скърби съществени ли са? Не са съществени. Дойде някой при мене и се оплаква, че го обидили. Каза ли му, че не живее според законите на божественото учение? Казвам му, както ти живееш, няма подобен на тебе. Той се зарадва, казва, значи това, което говорят другите за мене, не е вярно. Казвам. Ако този човек не ти е казал истината, той трябва да се разкае, но ако ти, като се оплакваш, не говориш истината, ти трябва да се разкаеш. Ама защо трябва да казва така за мене? Казвам, ако ти намираш, че този човек, като те обижда, не постъпва правилно, и ти не постъпва и като него. Извлечете по от неговата постъпка и не правете като него. Ученикът трябва да се учи от всичко, което среща в живота си. Това значи будно съзнание. Имате ли будно съзнание? Вие ще дойдете до положението, когато ще ви поверят големи задачи и длъжности. Само по този начин ще добиете свободата, която днес очаквате и казвате – ние трябва да бъдем свободни. Не е лесно човек да бъде свободен. Даже и пророците в миналото не са били абсолютно свободни хора. За пример, за пророк Елисея се казва, че като го видяли децата, започнали да викат подир него. Плешиви, плешиви. А за да се освободи от техните подигравки, той измолил небето да изпрати някакво наказание върху тия деца. Не е лесно да носиш подигравките на хората. И светиите на времето си са били подигравани. Не е благороден човек онзи, който обича да се подиграва. Затова подигравките трябва да се избягват. Турците по този случай имат една поговорка, смисълът на която е следният. Не се смей на погрешките на хората. Защото те ще дойдат и до твоята глава. Видиш ли някаква грешка някъде, кажи. Бог да ме пази от подобно нещо. Ако някой мъж и жена не живее добре помежду си, кажи. Бог да ме пази от подобно нещо. Не казвай, че те са глупави, не се смей на погрешките им, защото няма да мине дълго време. И същото нещо ще се стовари върху главата ти. Как ще отговорите на въпроса, защо човек се ражда, расте, развива, остарява и умира? Вие ще кажете, че след като човек мине през фазите на растение, развитие и устаряване, най-после той трябва да умре, защото е грешил в своя живот. Този отговор не е правилното разрешение на въпроса. Ако вашият отговор е верен, тогава защо умират малките деца? Ние виждаме, че еднакво умират и младите, и старите хора. Питам тогава, защо се ражда човек? Човек се ражда, за да изучава Великия закон на самопожертването. Някога човек е бил щастлив, горд, с високо мнение за себе си, голям философ и затова Бог го е изпратил на земята да учи закона на самопожертването, да се смири, да стане толкова малък, че да се събере в една микроскопическа клетка. Смири ли се човек веднъж, оттам там той ще почне да учи и да прилага великите уроци на живота. Днес много неща са излишни за човека. Той трябва да се откаже от излишните, от ненужните работи. Ако Бог поставя човека в такава малка форма, каквато е клетката, и от това му положение изкарва един философ, велик, защо му са нужни големите работи? Когато Бог работи, от малките неща той може да изкара велики работи, когато човек работи и от най-големите неща нищо не излиза. За пример, някой голям виден философ може да напише сто тома, които нищо да не струват. Според мен е истински философ, писател или поет е този, който сам представлява написана книга. Не представлявате ли вие сами написана книга, от която хората като четат да се учат, всичко друго, което на хартия сте написали, след вашето заминаване от този свят ще остане на земята, дето след години ще изчезне, ще се заличи. Това, което човек пише, трябва да бъде написано вътре в него, че като отиде на онзи свят, ангелите да дойдат при него – да отворят написаната книга и да четат от нея. Питам, колцина от вас сте такава написана книга? Апостол Павел казва, че е написан свидетел. Че не сте написани книги не е грях, но идеалът ви трябва да се свежда към това, всеки да бъде написана книга. В тази книга трябва да са писали най-великите духове, ангели, свети, които са минали през вас. Щом сте написана книга, от нея можете да правите колкото и искате съчетания. В нея ще намерите и проза, и поезия, и музика, и изкуство, всичко каквото пожелаете. Така трябва да разбирате нещата, и млади, и стари. В това седи великата философия на живота. А време е вече да се простите с миналото. Не го забравяйте напълно, защото от него сте научили много неща, но оставете го на страна и внесете в живота си нещо ново. Представете си, че ви донесат пълен чувал с сушени плодове, ябълки, круши, череши, вишни сливи и други. В това време излизат пресните нови плодове току-що озрели. От кои плодове предпочитате да ядете? От сушените или от току-що озрелите? Разбира се, че ще предпочитете пресните плодове пред сушените. Сушените плодове имат смисъл само тогава, когато няма пресни. Тогава дори те са благословение за човека, ако ги има. Излязат ли обаче пресните плодове? Те са за предпочитане пред сушените. Ако разбирате нещата по този начин, вие сте разумни хора и ще живеете в разнообразието на живота. Не ги ли разбирате така, вие ще живеете в пълно еднообразие, дето преобладаващо влияние има положителното електричество. Вие знаете от физиката, че когато се срещат само положителни електричества, настава отблъскване. В това отношение, като ви наблюдавам, виждам, че много от вас са станали еднообразни, вследствие на което взаимно се отблъсквате, не можете да се търпите. Разнообразие е нужно на хората. За пример, разнообразие има в следните постъпки на хората. Представете си, че се събират трима поети, но единият от тях знае да свири, а другият знае да рисува. Първият започва да чете някои от своите стихотворения. Другите двама го слушат. Вторият поет няма да чете свои произведения, но ще вземе цигулката си и ще извири нещо хубаво. И третият поет няма да чете свои работи, но понеже знае и да рисува, той ще вземе четката и ще нарисува набързо някоя хубава картина. Рекът ли и тримата да четат произведенията си, колкото хубави да са те, с това ще създадат голямо еднообразие помежду си. Резултатът на това еднообразие ще бъде отблъскване, отдалечаване. За всички хора в света има определено място и определена работа, която всеки трябва да извърши. Намерят ли хората своите места и своята работа, те винаги ще живеят в пълно разнообразие. Да работите за себе си, т.е. да задоволите себе си, това е едно от здравословните състояния за човека. Да се стремите хората да задоволите, това е болезнено състояние. И тъй, като дойдете следния път в класа, от всинца ви искам да имате в турбите си пресни, озрели, току-що откъснати плодове, ябълки, круши, грозде, сливи и други. Старите турби с сушени плодове оставете на страна. Те вече не трябват. Ще кажете, изтълкувайте ни това нещо. Няма какво да го тълкувам. През цялата седмица мислете по този въпрос, че като дойдете следния път в школата, турбите ви да бъдат пълни с пресни, озрели плодове, а не са сушени. Никой да не дохожда с празна турба. Който носи празна турба, той е опасен човек. Това значи всеки на когато умът и сърцето са празни, той е опасен човек. Всеки човек, на когото умът е пълен със светли идеи, а сърцето с възвишени и благородни чувства, той е благороден, а разумен. Може ли човек с празна кисия да влезе в някакво търговско предприятие или сдружение? Не може, разбира се. Аз мога да ви дам хиляди примери от живота, да видите, че навсякъде се изисква пълнота. Главата на човека трябва да е пълна с възвишени и светли идеи, че дето мине всички да му се радват. Сега като развивам този въпрос пред вас, не вземайте отрицателната му страна. Да мислите, че вие нямате нищо в себе си, че сте празни глави и сърца. Не, не. С това аз подразбирам следното. Ако имате чешма, през която тече хубава вода, но чуете, че не наблизо има още по-хубава вода, не щадете труда и средствата си. Прекарайте в двора си още една чешма от по-хубавата вода. Чуете ли, че има още по-хубава и от нея опитайте я. И ако се уверите, че наистина е по-хубава, прекарайте в двора си и трета чешма от която да черпите още по-хубава вода. Ще кажете, какво да правим с тези три чешми в двора си? Щом съм много за вас, дайте първите две на съседите си, които нямат нито една. Нека те се ползват от водата на тези чешми. Сега вие имате една чешма в двора си, останало от дядови и баба ви, и казвате, свещена е тази чешма. Не е свещена тя, Човешките работи не са свещени. Свещени неща са само тия, които излизат от Бога и в които няма нито измяна, нито промяна. Свещени неща са тези, които Бог сега създава. Старите неща, които някога са били святи, а днес са вече износени, развалени, не могат да бъдат святи. Днес. Всички религиозни хора се хвалят с Христовия кръст. Питам, този кръст спаси ли света? И апостол Павел е писал много велики свещени неща, но десет е днес. Някои от тях изнесоха пред света, а повечето скриха. Един ден ние ще извадим всичко онова, което Христос, както и апостол Павел са писали. Много от апостолските послания са скрити, но някога те ще излязат на лице. В Бога всичко е записано. Той държи сметка за Него. Тези послания, които са скрити, ще се дадат някога на разумните, на готовите ученици. Как ще им се дадат? Във време на сън. Някоя вечер... Ще им дадат да прочетат тези послания и на сутринта, като се събудят, те ще си спомнят цели пасажи от прочетеното през нощта и ще го възпроизведат. Който е готов за тази работа, той ще може да чете и самите послания. Упражнение. Ръцете напред, с дланите навътре. Ръцете пак напред, но с дланите навън. Ръцете настрана, нагоре и пак напред. Когато изнасяте ръцете напред, първо дланите ще бъдат навътре, а после навън. Когато поставите ръцете си напред, с дланите навън, това движение влияе върху лицето ви. Става обмяна между енергиите на ръцете и тези на лицето и главата. Дланта на ръката е отрицателна, а горната и част положителна. Когато поставите ръцете на гърдите си, с дланите на тях, става обмяна между енергиите на ръцете и тези на гърдите. По този начин се уравновесяват силите в организма. Когато човек заболее, той се пипа по главата, по лицето, по гърдите. Защо прави това и той сам не знае, но изпитва известно облегчение. Значи, по един несъзнателен начин, човек може сам да си помага. Обаче той трябва да знае методи и начини за лекуването си. За възстановяване здравословното състояние на свой организъм. Знае ли тези методи за ликуване, той ще си служи с тях, като приложи вяра, но не вярвания и суеверия. Има начини, чрез които божествените закони могат да се турят в действие. А ръцете, за пример, представляват два полюса, през които божествените енергии минават. Според вас... Коя от двете ръце е катот и коя анот? Това са въпроси за учени хора. През лявата ръка на човека преминава светлината. Каква енергия минава през дясната ръка, не се знае точно. Знае се само, че енергията на дясната ръка се прелива в лявата. За сега само лявата половина на мозъка е в действие а дясната половина е в запас, в почивка. В нея се събират излишното количество електричество, магнетизъм и ред още сили. В това отношение дясната страна на мозъка представлява само един трансформатор. В бялото вещество на човешкия мозък се прекръстосват много сили, които работят, за съграждането на човешките мисли и чувства. Изпейте упражнението Махар Бену Аба Верен, истинен, чист и благ всякога бъде. 22 лекция от Учителя, държана на 28 април 1926 г. София